الحمد لله الواحد للأحد الفرض الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد تفرد بالخلق والتدبير وتعالى عن الشبيه والنظير فاستحق وحده أن يُعبد أحمده تعالى وأشكره خلقنا ورزقنا وكفانا وأوانا وهدانا للإسلام واختصنا ببعثة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Cənal-ül-İslam ül və eşhedü enna Muhammədən abduhu və rasuluhu. Mən ataəhu faqad ihtədə və rəşəd. Və man əsəəhu fəlan yəzur illə nəfsəh və lan yəzurəllahə şeyə. Amma bəət. Möhtərm Şalmanar, təqvalı olun çünki təqva insanı qoruyur və Allah təala-ya yaxınlaşdırır. Və ilk növbədə sizdən üzr üzr eləmək istəyirəm ki, halallıq almaq istəyirəm bu gün biraz oldu. Allah Subxana ve Teala'dan deyilirəm ki, inşallah yəni, birə bir hal olmasın. Və Allah Subxana ve Teala yeganə ruzi verəndir və ata edəndir və öz bəndələrinə çoxlu, saysız-esabsız neymətlər verəndir. Allah Subxana ve Teala buyurur mə bikum min fə min Sizdə hansı neymət varsa, hamsı Allahdandır. Və Allah Subxana ve Teala bu dünyada kiməsə, nəsə verirsə, O demək deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala mütləq o insanı sevir, yaxud ona hörmət eləyir. Və əgər Allah ta'ala kiməsə, nəyisə vermirsə, hansısa nimətdən, o demək deyir ki, Allah subhanahu ta'ala o adamı sevmir və onu alçaldır. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala dünyanı sevdiyinə və sevmədiyinə də verir. Ona görə də bütün məxluqlara rüzini verir. Müsəlmana da verir, kafirə də verir. Əməli salih olana da verir, günahkara da verir. Və Allah Hətta heyvanlara da verir rüzini. Ona görə, əgər Allah subhanətə əla hansısa bəndəyə çoxlu nimət veribsə, çoxlu xeyri şeylər verirsə, o bilməlidir ki, ola bilsin ki, onun üçün imtihandır. Şükr eləyəcək, yoxsa nankörluq eləyəcək? İtayət eləyəcək, yoxsa asi olacaq? Və Allah subhanətə əla buyurur, və nəblukum bil şərri və xeyri fitnə və biz sizi xeyrlə və xeyrlə imtihana çəkirik. Ona görə də bəndələrə vacibdir ki, şükr eləsinlər nimətlərə görə və o nimətləri Allah Taalaya aid eləsinlər. Çünki Allah Subxanə Teala bütün səbəbləri yaradan odur. Və ona görə də səbəblərə mütləq bağlamaq nimətləri Allah Taalaya qarşı nankorluqdır. Və tövhidə xələr gətirir, tövhidə azaldır və haram əməllərdəndir. Və Allah Subxanə Teala buyurur وَلَا اِنَ ذَقْنَاهُ رَحْمَتًا مِنَّا Mən bəali zərrə əmsəthü layqulənn Və biz çətinlikdən sonra insana öz rəhmətindən nə isə verəndə o deyir ki mənə, mən buna layiq idim. O mənə verilməli idi. Yəni Allah subhanə və təala bu ayədə insanın halı haqqında danışır. Sözsüz ki o insanlar ki Allah subhanə və təala onların qəlblərini imanın nuruyla ilə nurlandırıb, onlar istisnadır. Deyir ki o insan xəstəlikdən sonra ya, ona sağlamlıq veriləndə, yaxud kəsibçılıqdan sonra ona sərvət veriləndə, neymət veriləndə, o, Allah subhanətə alələni ona neymət verən Allahı unudur və səbəblərə bağlayır hər bir şeyi. Öz o, o yaxşı halı neymətini səbəblərə bağlayır. Elə, bəzən elə hesab edir ki, bu, onun öz zəhməti ilədir. Öz gücü ilədir o. O şeyə nail olub. Bəzən isə Elə hesab edir ki, o ona layiqdir, yəni Allah taala borcudur, borcu var Allahın ki, ona bunu versin. <coughs> ona görə də <coughs> sələflərimiz rah bu ayədə, ayənin təfsirində və həmçinin başqa bir ayədə hansı ki, Qarun haqqında olan ayədə ki, Qarun demişdi, qalə innə mə utituhu ilmin indi, mən bu neymətləri öz biliyimlə əldə elədim. Və səliflərimiz ki, bu ayənin təfsiri odur ki, insan geri unutmasın səbəbkarı, yəni Allah Subxanətə alanı. Çünki bu nimətə qarşı nankorluqdur. Və qatada rəhimə Allah deyir ki, yəni mənim elmimdən bunu, bilimdən bunu əldə elədim, yəni bilirəm necə qazanmaq lazımdır o <coughs> sərvəti. Və məsələn, Yə, insanda ola bilsin ki təcrübə olsun, ola bilsin ki elm olsun bu bu cür məsələlərdə. Və lakin həqiqi elm, həqiqi eee yəni səbəbkar Allah Subhanahu va Taala-dır. O gördü insan bu cür eliyəndə o həm özünə özünü tərifləmiş olur və həm də Allah Taala'nın nimətinə küfr etmiş olur. Yəni nankörlük etmiş olur. Və məsələn, tələbə deyəndə ki, imtihanda, imtihandan uğuru keçəndə, uğuru çıxanda deyəndə ki, bu, mənim öz zəhməti ilə çalışmağımla olub, bu da həmçinin. ya Yaxud tacir deyəndə ki, bütün o sərvəti öz təcrübəmlə yığdım, yığa bildim. Yəni, bilirim necə qazanmaq lazımdır, necə almaq, necə satmaq, o cür yığ yığdım, o da həmçinin. Və həmçinin vəzifəli bir şəxs deyir ki, yəni, öz zəhmətimlə öz E, bacarığımla yuxara qalxa bildim, o da həmçinin və həmçinin hansısa bir kəndli desə ki, bu bütün bu tarlada olan mallar, olan sərvətlər məhsullar, bu hamısı da öz zəhmətimlə elədim amma əslində insan gərək birinci, ilk növbədə Allah tarlaya bulara aid eləsin, desin ki, bu Allahdandır, sonra filan şeydəndir, yaxud filan kəstəndir Çünki Allah subhanahu ta'ala öz bəndələrinə çoxlu bu nimətlər verir. Ona görə də gərək, müsəlman bilsin ki, Allah subhanahu wa ta'ala əvvəl də, axırda nimət verən odur. Və həmçinin Allah subhanahu ta'ala həmin o tələbəyə imkan yaradır ki, o çalışqan olsun. Allah subhanahu ta'ala ona o gücü verir və həmçinin tacirə də o təcrübəni verən Allahdır və Və s. Bəziəndə insan elə deyir ki, yəni ki mən layiqəm bu nemətlərə, ona görə Allah Subhanahu Taala mənə verir. Və bəndə isə bilməlidir ki, o faqırdır, möhtacdır Allah Taalaya və Allah Taala onun Allah Taalanın ona heç bir borcu yoxdur. Bu sadəcə Allah Taalanın lütfüdür, istədiyinə verir, istədiyinə vermir. Ona görə də ona vacibdir ki, şükr eləsin və o nemətləri Allah Taala'ya aid eləsin. Və həmçinin bəzilər bir nemət gələndə deyirlər ki, "Rəbbim məni sevir." Amma müsəlman gərək bilməlidir ki, bu şey imtihan ola bilər. Və həmçin, Allah məni sevir sözü özünə elə bilir ki, sanki bu insan özünü tərifləmək kimidir. Və bəzən elə olur ki, həmin bu sözü deyən ya fasiq olur, ya münafiq olur, amma deyir ki, Allah məni sevir. Və Allah subhanələ teala məhəbbətin, onun məhəbbətinin mizanı, meyarını bizə göstərir. Və buyurub ki, qul in kuntum tuhibbun Allahə. Deyə, əgər siz Allahı sevirsinizsə, onda mənə tabi olun, yəni Muhammed s.ə.v. tabi olun, onda Allah da sizi sev sevəcək. <coughs> ona görə də o neymətlər, o xeyir ki, Allah s.ə.v. verir, bəndə, ya, bəndə gərək ona qarşı şükür eləsin və bu böyük neymətlərdir. Və şükür el eləyəndə də şükrün bir neçə növü var. Birinci növbədə qəlbən şükr eləsin. Yəni, qəlbi ilə inansın, inansın ki, Allah subhanələ bu neymətləri verən də ona. Verən də odur, verməyən də odur, kimisə alçaldan da odur, yüksəldən də odur. Onun qəzavi qədərinə heç kim qarşı çıxa bilməz, ona geri qaytara bilməz. Onun lütfunə heç kəs mane olabilməz. Və o qəlbdə olmalıdır, bu qəti əqidə olmalıdır. İkinci növ isə dillə şükür eləmək, yəni Allah subhanələyə tə tərifləmək, həmd gətirmək ona, elhamdülilləh demək və s. Və üçüncü isə növ bədəndən şükür eləmək, yəni o, Allahın verdiyi o nimətləri itaətdə işlətmək, itaətdə onlardan istifadə eləmək, onları günahda işlətməmək. Və məsələn, mal verilibsə insana bu nimətdir, gərək halal yolda insan onu sərf edəsin. Həm xərcdəsin halal yolda, ham götürsün, istifadə edəsin halal yolda və s. Alış-verişi də eləyəndə halal yollarla eləsin. Amma əgər insan bunu haram yolda sərf edəyərsə, o Allah subhanətə alanın ona verdiyi niymətə nankörlük etmiş olur və Allah taalaya bu niyməti verənə asi olur. Və həmçinin sağlamlıq niymətidir isə, insan öz sağlamlığından Allah taalan itayətində istifadə eləsin. Ona yaxınlaşdıran, onun razılılığına səbəb olan şeylərdə onu işlətsin. Əsair nimətlər, hansı ki, Allah subhanətə Allah insana verib, gələk bu nimətlərdə də çalışsın, Allah taalanın razılığını qazansın. Və Abu Hureyra, radiyallaha, deyir ki, Eşitmişim, Rasulullah s.ə.v. buyurdu, ki, bəni İsrail'də üç nəfər var idi. Biri dəri xəstəliyi olan idi, abraz, O birisi keçəli idi, yəni tükü bitmirdi. Üçüncüsü isə kör idi. Və Allah subhanahu ta'ala onların üçünü imtihana çəkmək istəyirdi. Və onları bir məlek göndərir. Və o mələk gəlir, birinci o dərisi pis olanan yanına və soruşur, sən daha ən çox istədiyin şey nədir? dedi ki, istəyirəm ki, gözəl rəngim olsun, yaxşı gözəl dərim olsun və bu şey, Allah subhanahu wa ta'ala bu şeyi mənim mən üzərimdən götürsün, hansı ki insanlar buna görə məndən iyrənirlər. Və mələk də ona əl çəkir və o insanın o halı gelir, yəni sağalır o və gözəl dəri ona verilir və soruşur, hansı mal istəyirsən, deyir ki, dəvə istəyirəm və ona gözəl bir dəvə verilir və mələk axırda deyir ki, Barakallahu fika, yəni Allah subhantı Allah o malda sənə bərəkət versin və sonra da gəlir keçəlin yanına, yəni o insan ki, ümumi, yəni, tük bitmir bədəndə. Və soruşursun, nəyi istəyirsən? Deyir ki, mən istəyirəm gözəl saçlarım olsun, gözəl dərim olsun və Allah Subxanətə Allah o xalıyı mənim üzərimdən götürsün və mələk də ona əl çəkir, onun da gözəl saçları olur və sonra da soruşur ki, hansı malı istəyirsən? O da der ki, inəyi istəyirəm və verir ona boylu bir inəyi, yəni hamilə bir inəyi və der ki, Allah Subxanətə Allah Sənin malında sənə bərəkət versin. Və sonra da gəlir körün yanına və soruşur, ən çox istədiyin şey nədir? Dedir ki, ən çox istədiyim şey odur ki, Allah da mənə görmək qabiliyyətini qaytarsın və insanları mən görür. Və mələk də ona əl vurur və Allah subxanətə Allah ona e, görmək qabiliyyətini qaytarır və soruşur, hansı malı daha istəyirsən, deyir ki, e, qoyun, qoyunu istəyirəm. Və ona da verir bir neçə qoyun və onlar da sonra balalıyırlar, yəni çoxlu, yəni sürü olur. Ona görə də birincinin olur dəvələri, birsinin inəkləri, üçüncüsünün də qoyunları olur. Və <coughs> bir gün həmin o ad, e, yəni, mələyi Allah subhanətə alı göndərir, həmin birinci o dəri xəstəliyi olan insanın yanına. Onun öz surətində, yəni o cür, yəni, o cür yəni, xəstə surətində. Və soruşur, mələk deyir ki, mən kasıb bir insanım, yoluna gedirəm və səfərdə yəni, çatdırmalıyım öz, öz evimə və lakin birinci Allah sonra da səndən kömək istəyirəm ki, mənə kömək edəsən, səndən istəyirəm ki, o, o Allahın adı ilə hansı ki, sənə bu gözəl dərini verib, bu gözəl malı verib, səndən bir dənə dəvəni istəyirəm ki, Səfərdə mənə kömək olsun, yəni özümü çatdıra bilim lazım olan yerə. Və o kişi də deyir ki, haqlar çoxdur, yəni şeylər çoxdur yəni, boynumda və onda da mələk soruşur, mən sanki səni tanıyıram. Birəm, sən həmin o adam değildin ki, sənin dərində xəstəli var idi, insanlar səndən iyrənirdilər və kəsib idin və Allah, Allah səni mal verdi. Oysa dedir ki, yox, mən malıyı öz dadə babamdan var, miras almışam və mələk də deyir ki, əgər yalan danışırsan, onda Allah taala səni əvvəlki vəziyyətə qayıtarsın. Sonra da gəlir keçəlin yanına, hansı ki keçəli idi və o da o cür vəziyyətdə gəlir onun yanına və həmin şey ona da deyir, o da ona həmin cavabı qayıtarır. Və o da deyir ki, əgər yalan danışırsansa, Allah səbələk yenə səni öz əvvəlki xalıva qaytarsın. Sonra da gəlir Körün yanına <coughs> və ona deyir ki, mən də kəsib insanım, yolda gəlirəm, yolda qalmışam. E, səndən <coughs> o Allahın adı ilə hansı ki, sənə görmək qabiliyyətini qaytardı və malı verdi, səndən bir dənə qoyun istəyirəm ki, məndən olsun yolda. <coughs> və o kişi də deyir ki, mən kör idim, lakin Allah taala mənim gözlərimi qaytardı mənə, yəni görməyi qabiliyyətini qaytardı, nə istəyirsən götür, ürəyin nə istəyirsən götür, Allah'ın and olsun ki, mən sənə heç bir şey deməyəcəm ki, yəni Allah rizası üçün sənə verirəm bu maldan. Və o mələk də ona dedi ki, öz mallığı saxla özündə, sən, e, siz imtihana çəkildiniz və Allah taala səndən razı oldu, sənin iki dostundan isə naraz oldu. Qəzəbləndə olaraq. Bu ilə Müslim rivayet ediblər. Ağ görə möhtərəm müsəlmanlar Qurani-Kərimdə və Sünnədə olan hekayələr onlar elə-belə hekayə olmaq üçün deyil. Onlar ibrət almaqdan ötürüdürsə. Allah Taala bu ru laqad kana Onların hekayələrində aql sahibləri üçün ibrətler var. Və bu hədisdə də həmin o ibrətlerdir ki, Allah Sübhana və Taala onları imtahana çəkib. Şükr edəyəcəylər, yoxsa Nankoruq edəcəklər. Və Allah s.ə. sözsüz ki, qabağcadan bilib onların cavabları. Və kənə Allahu bi kullu şeyin alimə. Və Allah s.ə. hər bir şeyi biləndir. Ona görə də onlara o mələyi göndərib ki, onları imtihana çəksin. Və o mələk də onları yoxlayandan sonra görüb ki, biri ancaq şükr o obirlər ikisi də şükr eləməyiblər. Və Allah s.ə. buyurur, Allahu və yapsutu rizqə li yaşa u və yaqdir. وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع الله تعالى استدينا رزقي يعني رuzini bol verir istediqna ise ruzini daraldir onlar ise dünya hayatına sevinirlar baxmayara ki dünya hayati axiretə nisbətən çox qısadır çox azdır wa qulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum alhamdulillah hamdan kaseeran wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyana muhammadan abduhu Ona görə mühtərəm müsəlmanlar Allah-u Teala'dan qorxun onun haqqını verin, onun nimətlərinə şükr edin. Ona layiq olan şəkildə. Və Allah-u Teala'nın nimətləri çoxdur. Allah-u Teala buyurur وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَ Əgər siz allah nimətlərini saymağa başlasınız, onu sayıb qutara bilməyəcəksiniz. Ona görə də bəndə gələk, inansın ki, bütün nimətlər allah və Ona şükr eylesin. Və şükür elədikcə neymətlər də çoxalır. Allah Taala buyurur da: "İn şekartum lezidan nakum." Əgər şükr eləsəniz, sizin üçün artıracam. Və çalışmalıdır ki, nankörluq eləməsin Allah Taala'ya. Çünki nankörlük edəndə neymətlər də azalır və yox olur. Və ona görə də İbnül Qayyim Rəhimehullah deyir ki, şükür odaki neymət verənin neymətinə etiraf edəyəsən. Və etirafla bir yerdə onun qabağında əyilərsən, zəlil olarsan, onu sevəsən. Çünki o insan ki, neməti tanımır, bilmir ki bu nemətdir, o şükr eləyə bilməz. Və kim neməti tanıyır, bilir ki nemətdir və lakin onu verəni, o neməti bəxş edəni tanımır, yenə də şükr eləyə bilməz. Və o kəs ki, neməti tanıyır və nemət verəni də tanıyır, və lakin onu danır, inkar edir ki ondan da o nemət, o da şükr eləmiş olmaz. Və o kəs ki, neməti tanıyır və nemətin E, neymət verəni də tanıyır və onu qəbul edir və lakin onun qabağında əylmir, onu sevmir, ondan razı olmur və şükür eləmir, o da insanda yenə neymətə şükür eləmiş olmur. Və, amma o insan ki neyməti tanıyır və neymət verəni də tanıyır və onu təsdiq edir, qəbul edir və onun qabağında əylir, onu sevir, ondan razı olur və o neyməti Allah darın rizasında onun itayətində işlədir, o insan Şükür edənlərdəndir. Ona görə də şükür üçün mütləq lazımdır ki, qəlb bilsin, qəlbin elmi olmalıdır və sonra da onu dalınca o elmi təsdiqləyən əmər gəlməlidir. Yəni, həmin nimət verənə insan meyil eləməlidir, onu sevməlidir, onun qabağında eyilməlidir. Ona görə mühtərəm müsəlmanlar Allah-u Teala nimətlərinə şükür edir, Onu Allah-u Teala-nın haqqını verək və bəndələrin haqqını verək. Və ki, dünya və əxirətdə xeyrə nail olaq. Allah Subxana Teala, mən də ki, bizi şükr edən ədən eləsin. Allah Subxana Teala günahlarımızı bağışlasın, qatalarımızdan keçsin. Və sallallahu və səlləm alə Seyyidini Muhammed və alihi və sahbiyyə cəməin və ahirə Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.